În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Scoală-te, ia patul tău și mergi la casa ta. Frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne amintește despre un bolnav, un slăbănog, pe care l-a vindecat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dămăduindu-L și iertându-I păcatele într-o casă. Aceste cuvinte au fost spuse de Mântuitorul Slăbănogului din Evanghelia de astăzi. Așa aș dori ca cuvintele pe care le auziți să ridice din slăbănogirea sufletească pe toți cei care nu cred în existența Dumnezeului Cerului și al Pământului și în nemurirea sufletului. Păgânismul și indiferentismul au îndepărtat privirea multora a milioane de oameni de la Dumnezeul părinților lor. Modernismul, materialismul, Banii și plăcerile au amăgit pe mulți, îndepărtându-i de sfințenie, de adevăr. Oamenii se închină la altarul lui Mamona și își pierd orele lor libere în satisfacerea plăcerilor prin fel de fel de jocuri păcătoase, jocuri de noroc și de tot felul de distracții, care distrug și sufletul și trupul. De aceea nu pot crede ei în Dumnezeul adevărului, pentru că nu au Duhul lui Dumnezeu în ei și nici nu mă străduiesc pentru unii, ca să-i întorc, pentru că nu se vor întoarce din cauza mândriei și a păcatelor celor multe pe care le-au făcut și pentru că au rătăcit din pânte cele maicii lor, așa spune Sfânta Evanghelie. Când a creat Dumnezeu cerul și pământul și toate cele văzute și nevăzute, era cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Când a făcut pe om, au vorbit împreună zicând, să facem om după tipul și asemănarea noastră. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, trupat din Fecioara Maria, a putut zice, Eu și Tatăl una suntem. Și cuvântul acesta s-a făcut trup, s-a făcut om și a locuit cu noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, ca unui a născut din Tatăl. Și când a locuit pe pământ între ucenicii săi, cărora le vorbea foarte des despre Tatăl său, așa de frumos încât se aprindeau inimile lor de iubire ca să-l vadă pe Tatăl. Și Filip, apostolul odată, n-a mai putut să se înfrâneze și i-a zis Domnului,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 Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări, ale Lui sunt. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iată deci, iubiți creștini, cuvintele Domnului nostru Isus Hristos pe care le găsim în Sfânta Evanghelie. Pentru aceasta, Mântuitorul a putut spune slăbănogului din Evanghelia de astăzi, Fiule, iartă-se ție păcatele tale, că era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, și avea puterea de a ierta păcatele și puterea creatoare prin care slăbănogul din Evanghelia de astăzi nu numai că s-a vindecat, dar în dată a primit putere ca să plece pe picioarele lui în dată, cu patul în spate prin mulțimea aceea care era adunată, a plecat de plin, sănătos, împuternicit, pe loc, vesel și liniștit. Aici este minunea Dumnezeirii lui Isus. Dovada grăitoare că el a fost Dumnezeu adevărat. Așa ca și în alte Evanghelii pe care le-au scris cei patru Evangeliști. Cei patru oameni care duceau pe slăbănogul la Isus ca să fie vindecat de slăbănojirea trupească, închipuiau pe acești patru Evangeliști care ne va purta pe brațele lor deslușindu-ne drumul din Sfintele Evanghelie. Minunile cele dumnezeiești pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să ne scape de slăbănogirea sufletească, care este cea mai rea fiind pierzătoare de suflet. Amintindu-ne istorisirile celor patru evangeliști, despre minunile lui Isus vedem că El a vindecat nu numai bolnavi de boli obișnuite, și chiar de lepră, care nu se putea vindeca prin mijloace omenești. Și să observăm că bolnavii, în dată ce primeau vindecarea, luau și puterile pierdute în timpul bolii. Oricât se vor siline credincioșii să-i explice aceste minuni, Silințele lor sunt zadarnice, mai ales față de vindecările săvârșite de Isus, în lipsa celor vindecați, cum a fost vindecarea fiului omului împărătesc, a slugei sutașului și a fiicei cananiencii, care nu erau de față, ci Isus de la distanță i-a tămăduit numai cu cuvântul, dar ce pot zice necredincioșii de vindecarea celor surzi și a celor orbi și chiar din naștere, de vindecarea muților, a celor cu mâinile uscate, a ologilor și șchiopilor, care erau distruse ca și moarte, pentru că în asemenea cazuri nu mai poate fi vorba nici de credința celor vindecați și neputincioși. Pentru că neputinciosul lor corp nu puteau să știe pe Isus, dar nici de cum să creadă în puterea vindecătoare, cum a fost orbul din Vetsaida, surdomutul și slăbănogul din Vitezda. Ce pot zice necredincioșii de vindecarea îndrăciților? Ei de bună seamă îi numesc pe îndrăciți nebuni, dar chiar dacă au fost nebuni, cu ce putere a dat Iisus iarăși minte celor nebuni? Cum pot explica necredincioșii învierea morților de către Isus? Învierea fiicei lui Air și fiul văduvei din Nain și învierea lui Lazar, care trupul lui începuse să putrezească, că Marta, sora lui, socotează adarnică deschiderea mormântului în care era trupul lui Lazăr. Și foarte poruncitor Iisus a strigat tare, Lazare, vină afară! Și mortul a înviat, a ascultat glasul Creatorului, al ziditorului său. Dumnezeirea lui Iisus a făcut minuni și din lucrurile neînsuflețite care nu sunt înzestrate cu minte ca omul. Spre exemplu, prefacerea apei în vin de la nunta din Cana Galileea, unde ne vorbește Ioan ca un martor care a văzut cu ochii lui, care e unul dintre ucenicii cei din ai lui Isus. despre cele două pescuiri neobișnuite, cum peștii au ascultat glasul stăpânului și au venit în mrejele apostolilor. Precum și altă dată când trimite Domnul Hristos pe Petru să arunce mreaja și primul pește care îl prinde să caute în trânsul, că își va găsi o monedă de aur pe care să o plătească ca dajdie pentru Domnul și pentru el. O, mari sunt minunile tale, Doamne. Dar ce vom zice de săturarea acelor cinci mii de oameni cu 5 pâini și doi pești? Și s-au mai strâns și 12 coșuri de fărămituri. Că mulțimea văzând această minune, atunci au vrut să-L ia pe Isus, să-L proclame regen Israel peste ei. Acestea ne istorisesc apostolii Matei, Petru, Ioan, Iacob, Marcu, dar despre potolirea furtunii când Iisus cu glas blând vorbea cu vântul și cu marea zicându-le Taci, liniștește-te! Acea furtună care amenința cu pieirea pe apostoli, apoi altădată cum umbla Iisus pe apă, aceasta a văzut-o cu ochii lor, ucenicii, deși la început ei au crezut că este o nălucă, dar când au văzut că El s-a suit la ei în corabie, s-au încredințat cu adevărat că este învățătorul lor, stăpânul și creatorul mărilor și oceanelor, cerului și pământului. Dar și minunea cu zmocinul care căuta Iisus fructe în el, dar n-a găsit decât frunze verzi și l-a blestemat ca să nu mai facă roadă în veac și s-a uscat, pe loc s-a uscat, cât s-au mirat ucenicii de această minune. Și alte multe minuni care a făcut Isus, dar dintre toate cea mai mare minune, minunea minunilor, a fost învierea lui din morți, care cu adevărat murise răstignit pe cruce de oamenii păcătoși și l-au văzut timp de patruzeci de zile ucenicii și o mulțime de popor din Ierusalim și din alte localități. Apoi l-au văzut înălțându-se la cer, înaintea lor s-a înălțat de pe muntele Eleonului. Despre toate aceste minuni, și zic că n-a fost nimic adevărat și că toate acestea sunt născociri omenești. Dar nu știu cum pot ei să-i explice și altele că dacă aceste minune ar fi fost numai născociri și că n-ar fi fost adevărate, cum ar fi putut niște pescari simpli, care nu știau nicio o altă limbă afară de cea aramaică? Să străbată toată lumea cunoscută pe atunci și să propovăduiască pretutindeni pe Isus cel Înviat, pe acela care murise pe cruce răstignit. Și ei au întors cu grămada lumea la Hristos. Și dacă El n-ar fi înviat, la ce și pentru ce l-au mai propovăduit ei? La ce au omăgit pe toți și ce i-a putut face pe ei să se lepede de toate ale lumii acesteia și să-și pună viața în primejdie pentru ca să susțină o minciună, o amăgire? O, nu ne credincioșilor! nimeni n-ar fi putut face una ca aceasta ca să-și pună viața în pericol fără să urmărească ceva de preț. Știm că înșelătorii mai întâi urmăresc avantajele lor personale. Apostolii însă n-au urmărit niciun fel de interese ale lor și nu puteau să sufere tot felul de torturi și să meargă la moarte fără nicio teamă dacă nu erau încredințați pe deplin că Isus este Fiul lui Dumnezeu și că am viat din morți. Cu adevărat. De aceea noi îi credem pe apostoli, că sunt niște martori adevărați din cei mai vredniște de credință, mai ales că avem până în zilele noastre o mulțime de documente care dovedesc existența minunilor Fiului Lui Dumnezeu și ale apostolilor. Dar dacă sucim așa de liber datele istorice, atunci de ce n-am fi necredincioși în existența lui Neron, împăratul, și în toate torturile cele cumplite îndreptate de el împotriva creștinilor, când chiar istoricii lui Neron explică toate slăbiciunile acestui crud împărat pe care le-au întrebuințat creștinilor. Trecutul istoric al omenirii ne vorbește destul de clar că 300 de ani cei mai cruzi împărați păgâni au persecutat pe ucenicii lui Isus, voind să năbușe credința în el. Dar tot mai mult se aprindea flacăra și a fost imposibil. Avem atâtea documente care ne istorisesc cruzimea, și răutatea îndreptată de acești canibali împotriva creștinilor. Examinând fiecare minune săvârșită de Isus, vedem că ele au fost săvârșite de El în numele Său și cu puterea Sa dumnezeiască, nu cum au făcut sfinții prooroci, Nici când se rugau ei la Tatăl Ceresc, și nici cum au făcut apostolii care făceau minunile în numele Lui Isus Hristos, nu în numele lor. El, Isus, când a înviat pe fica lui air, i-a zis, copilă, ție-ți vorbesc, scoală -te! Și fetița s-a sculat, imediat a înviat din mor. Când a înviat pe fiul văduvei, pe care îl ducea la groapă, la mormânt, în drum spre mormânt, aceleași cuvinte a zis, Tinere, ție-ți zic, scoală-te! Și copilul, băiatul, s-a sculat, a înviat. Leprosului a zis, voiesc, vreau să te curățești, curățește-te! Numai la învierea lui Lazar, S-a adresat Tatălui din cerul, Tatălui Său spunând lămurit celor de față că a făcut aceasta pentru poporul ce stătea acolo ca să creadă că El lucrează cu puterea Lui Dumnezeu, nu cu diavolul, cum ziceau fariseii, cărturarii mai mari poporului ca să ducă lumea în rătăcire, și să o facă să nu creadă în Isus și în minunile Lui. De aceea Domnul a strigat la Tatăl și fiind ultima minune, înainte de răstignirea sa, să-i poată convinge pentru ultima dată de unirea sa cu Tatăl Ceresc, că este Fiul Lui al acelui a care a creat totul. Apoi puterea învățăturii lui Isus, cuvintele pe care le-a vorbit și tainele descoperite de El, ne dovedesc că nu erau omenești, ci numai Dumnezeu le putea ști toate. Așadar, faptele săvârșite de Hristos, învățătura Lui, viața și minunile Lui, mărturisesc de El și dovedesc că cu adevărat a fost Dumnezeu, lumea l-a văzut pe Dumnezeu în trup și-a umblat cu El pe pământ. Nu cum spun necredincioșii că a fost un om genial și de înaltă moralitate. Hristos a fost nevoit să vorbească de persoana sa ca Dumnezeu. Văzând atâta necredință în ei, el s-a rugat tatălui să-l preamărească cu slava pe care a avut-o înainte de facerea lumii. De asemenea, a mai spus fariseilor, eu am fost înainte de a fi Avram. Și când a fost judecat de Pilat și l-a întrebat dacă el este împărat, Isus a spus, da, sunt, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Evreii care nu așteptau pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, ei așteptau un Mesia, un Salvator de subjugul romanilor, ei l-au răstignit ca să împlinească scripturile că Dumnezeu știa am pietrirea inimilor. Știa necredința și răutatea și mândria pe care o purtau întotdeauna. De aceea și astăzi se silesc pe toate căile să năbușe credința în Fiul lui Dumnezeu. Și sunt o parte bună dintre ei care nu-L recunosc și nu cred și chiar se luptă împotriva Lui cum s-au luptat în toate veacurile. În acestui fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos și Mesia cel adevărat, care s-a întrupat din Fecioara Maria pentru mântuirea noastră. Minunile lui ne dovedesc, ne arată că cu adevărat a fost Dumnezeu și fiul al lui Dumnezeu. Într-o pustietate mare, niște vânători au pătruns până în adâncul ei și iată că tocmai acolo, într-un loc pe nisipul umed al unui lăcușor, au văzut urmele unei ființe omenești, tălpile picioarelor imprimate pe nisip. Când au văzut s-au bucurat mult. Și au început să caute, zicând că nu se poate să nu locuiască acolo o ființă omenească. Împrăștiindu-se cu toții prin pustiu, iată că unul a găsit o pusnică care scăpase din ghearele unor ostași păgâni, ce o urmărise și o făcuse sclavelor. Mare a fost bucuria acestuia și mare a fost bucuria și Sfintei acesteia, ce se numea Teoctista Lesvianca, care era de acum în apropierea morții ei de prea multă postire și ajunare. Și ea a avut ocazia și s-a rugat de ei să-i aducă Sfintele Taine ca să se împărtășească. Ei așa au făcut și într-adevăr când au venit altădată, n-au mai găsit-o. A fost răpită de Dumnezeu cu trup cu tot, pentru credința și râvna ei. Tot așa și noi în lumea aceasta suntem ca într-o pustie. Dar să deschidem ochii sufletului și să vedem urmele Dumnezeului nostru, că pe Dumnezeu nu-L putem vedea în toată măreția sa, că își luăm foc, avem trup muritor, păcătos și stricăcios și nu putem îndeajuns să-L închipuim cu mintea noastră, pentru că avem minte limitată, dar vedem semnele Dumnezeului nostru, urmele picioarelor Lui, urmele mâinilor Lui, ochilor Lui, care vede toate, Urechile lui care aude toate. Câte nu se întâmplă pe fața Pământului că Dumnezeu privește de sus și caută și ne urmărește pe toți și ne arată, ne descopere existența lui în multe feluri, în multe tipuri. Chiar prin unele întâmplări care par prea mici pentru unii. Iată, Într-un loc, prin părțile Ardealului, un cioban trăia de multă vreme cu soția unuia dintr-un de departe și ei credeau că așa o să fie mereu, să trăiască în păcatul acesta al desfrânării și să nu știe nimeni. Dar deodată, într-o dupămasă, pe când ei erau un păcatul acesta, ticălos, deodată un trăzne de sus a venit și i-a trăznit în fapt că-și cu mare rușine au venit copiii și a unuia și a altuia să-i ridice de acolo carbonizați găsiți în păcatul desfrânării. N-a mai putut Dumnezeu răbda această nelegiuire și le-a arătat la ceilalți, ca să vadă cu ochii lor că Dumnezeu există. Ochiul lui Dumnezeu vede toate. În altă parte, un necredincios, un boier necredincios, care nu voia să știe de Dumnezeu, a adunat icoanele și le-a ars toate într-o zi. Dar pe loc a rămas orb, și așa a murit. Orb și mare minune a fost pentru tot satul acela. În altă parte vreo patru persoane s-au adăpostit de ploaie într-o troiță, într-o troiță din asta împrejmuită, și acolo au început ei să vorbească fel de fel de glume proaste, glume care unele și la adresa lui Dumnezeu, altele la sfinți, la biserică, la preoți, și cum vorbeau ei în toiul acesta de râsete și de glume, de sus a slobozit un trăsnet și praf i-a făcut. Unul dintre ei a scăpat, mai puțin atins, și l-a lăsat Dumnezeu ca să spună și la ceilalți ce au vorbit ei acolo, necredința și răutatea lor, și să le arate că există Dumnezeu. El ne urmărește pe toți, ochiul lui vede toate. Așa zicem noi cu toții când auzim de câte o faptă din asta rea și pe urmă vine bătaia lui Dumnezeu. Așa zicem noi, Dumnezeu nu bate cu bățul. Și adevărat este, iată, existența lui Dumnezeu și în alte feluri, vedeți? Așa să descopere Dumnezeu dacă vrea cineva să cunoască și în felul acesta și uită celelalte. Sunt mulți necredincioși care nu pot să admită părerile teologilor, filosofilor, preoților, scritorilor creștini, care au scris în trecut și au vorbit foarte mult despre existența lui Dumnezeu. Dar au fost foarte mulți oameni de știință, cam 99%, care au dovedit în majoritate celor necredincioși că pe Dumnezeu îl putem vedea din natură. Fizicienii, anatomiști, geologii, astronomii, toți cu multă căldură au vorbit despre existența lui Dumnezeu. Iar unul, anume Camil Flamarion, a scris o celebră carte cu titlul Dumnezeu în natură, carte care are peste 400 de pagini. Câteva cuvinte ascultați din cartea aceea. Dumnezeu este în natură forța vie și personală, cauza mișcărilor atomice, legea fenomenelor, rânduitorul armoniei, tăria și susținătorul lumii. Natura lui Dumnezeu este necunoscută. Lumina, căldura, electricitatea, magnetismul, atracțiunea, afinitatea, viața vegetală, instinctul, inteligență, toate își au obârșia în Dumnezeu. Și zice mai departe el, umbre ale serii ce plutis pe coastele munților, Parfumuri ce coborâți din păduri, flori plăpând de ce închideți cu atâta jingășie buzele voastre, zgomote tainice ale oceanului, a cărui voce nu se stinge, liniște adânca nopților înstelate. Voi mi-ați vorbit de Dumnezeu cu o elocvență mai convingătoare și mai de neînvins decât cărțile oamenilor. Dumnezeu este puterea și viața naturii. De aceea să știți că nu, nu învățați adevărați, nu cred în Dumnezeu, ci ucenicii nepricepuți și nestatornici în adevărata cunoștință nu admit existența lui Dumnezeu Că sunt trei categorii de oameni pe pământ. Învățații care au studiat sau studiază totul, nu numai o parte ce le-ar conveni unor oameni. Și când zic totul, se înțelege că toate științele filosofice și teologice. Apoi sunt o parte de oameni simpli, neștiutori pe care i-a iubit Iisus mult pentru curăția inimii lor și s-a arătat lor și cărora le-a și recomandat credința ca cel mai puternic dar de mântuire. Dintre aceștia sunt cei mai mulți care se mântuiesc, iar cei de la mijloc care nu sunt nici învățați, nici neînvățați dar mai bine zis, sunt niște îngânfați, plini de mândrie, din care cauză nu pot găsi pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l găsesc cei mândri, numai cei smeriți. Căci însuși Dumnezeu le stăm potrivă mândrilor acestora. Ei sunt în cea mai mare primejdie și până când nu se vor smeri să-și vadă neputința. Neștiința și mulțimea păcatelor, mai ales acum în ce păcate grozave, s-au coborât și au ajuns în inima lor toate răutățile. Ei nu vor vedea lumina cereștei mântuiri a lui Isus. Care sunt deci foloasele necredinței? într cât poate fi mai de folos necredința decât credința în Dumnezeu? Ce va câștiga omenirea dacă va fi lipsită de credința în Dumnezeu? Cine este mai bun, omul care crede în Dumnezeu sau cel care nu crede? Puteți să observați cu toții în lume care sunt roadele necredinții că au început cam de mult să se arate și pe zice ce trece se înmulțesc aceste roade ale necredinței în Dumnezeu. Că sunt unii care nu cred că există Dumnezeu, dar cu gura îl înjură mereu pe Dumnezeu. Deci dacă nu cred, de ce îl înjură? De ce atâta luptă împotriva la ceea ce nu există? Nu vedeți gheara diavolului? cum lucrează el din umbră, aceștia nu-și recunosc nici părinții lor din care s-au născut, căci în loc de a-i cinsti, de a-i îngriji și a-i milui, îi bată, îi chinuiesc și chiar îi omoară. De neascultare nu mai vorbesc, ei sunt totul, iar unii deși n-au ajuns până aici, dar le e rușine cu ei, cu părinții și nu le mai zic nici pe nume sau îi disprețuiesc socotindu-i ca pe niște animale care fac umbră pământului degeaba. De aceea sunt căzuți cei mai mulți sub blestemul dumnezeiesc și cel părintesc, pentru care cauză se abat și se zbat în greutăți și necazuri de tot felul ca peștele pe uscat, că nu-și găsesc nicio liniște. Apoi ce înseamnă atâtea divorțuri, atâtea crime, atâtea furturi, atâția trădători, atâta răutate în lume, decât toate acestea, ca și multe altele, sunt roadele necredinței în Dumnezeu. Așa cum a spus Domnul Hristos, că la vremea de apoi se va răci credința și oamenii se vor vinde unii pe alții se vor urâ unii pe alții, se vor omorâ, frate pe frate, și nu se va mai ști neamuri de neamuri din cauza dezbinărilor și a răutăților. Urmele Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, le avem și astăzi și le vedem în tot pământul. La Ierusalim unde a venit El, și s-a răstignit, a fost îngropat și a înviat. Și la mormântul lui, în fiecare an la Paști, e prezentă lumina lui Hristos. Creștinii care merg acolo de Paști, primesc Sfânta Lumină de la mormântul Domnului, care vine pogorându-se de sus de la Dumnezeu, nu de la Chibrit. Cei care au fost acolo, au văzut cu ochii lor, și mulți dintre păgâni, că vin și păgâni să vadă această minune și se întorc și ei și se botează la creștini, se fac creștini ortodoxi, văzând minunea aceasta. De la râul Iordanului, când preoții fac slujba bobotezii, apa Iordanului se întoarce înapoi, așa cum a fost când s-a botezat Domnul Hristos. Cum zice în Sfânta Saltirie, ce ți este ție mare că te-ai întors înapoi, Iordanule, că te întorci înapoi. De asemenea, pe muntele Eleonului, de unde s-a înălțat Domnul Hristos, se află urma piciorului Domnului Hristos, pe care o sărută cu evlavie creștinii care merg acolo. Și așa cum a spus Domnul, toate pietrele și toți copacii de acolo mărturisesc, de existența Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, care ne-a făcut cunoscut pe Tatăl cel Ceresc. Tot urmele existenței lui Dumnezeu sunt și sfintele moaște, trupurile neputrezite ale atâtor sfinți și sfinte pe care le avem și în țara noastră. Și aruncă mireazmă duhovnicească din ele și fac o mulțime de minuni, tămăduind tot felul de bolnavi până în zilele noastre. Cine n-a auzit câte minuni s-au făcut la Sfântul Calinic de la Cernica, la Sfânta Parascheva de la Iași, la Sfântul Dimitrie Basarabov de la Mitropolie, la Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș, Sfântul Dumitru, și câte minuni nu s-au făcut și se fac prin Sfintele Biserici, prin preoții credincioși, prin Sfintele Masluri, prin sfintele icoane, și prin toate lucrează Dumnezeu, Harul Său cel Ceresc. Cine nu știe că sfânta iazmă nu se strică niciodată? Apoi minunile care, sau mai bine zis, semnele care sunt spuse de Mântuitorul că vor fi pe cer și pe pământ, și le-am văzut cu ochii noștri mulți, toate acestea ne dovedesc mărirea lui Dumnezeu, existența Lui și nemernicia noastră, care după ce mai suntem și încărcați cu păcate, mai îndrăznim mai cuteza, a insulta prin necredință. Toate aceste minuni, ca și multe altele care s-au făcut pe pământ de Dumnezeu, de Fiul Său Iisus Hristos, de Sfinții Apostoli și de toți Sfinții Lui, prin puterea Lui Dumnezeu, sunt urmele care ne arată destul de clar existența Dumnezeului nostru. Și astăzi lucrează Dumnezeu și face minunile sale. Dar nu prea mai are cui să le facă, pentru că omenirea a căzut într-o mare înșelăciune de necredință și nu le mai cred, chiar dacă ar învia în fiecare casă cât un mort, să le spună ce a văzut ei pe acolo prin veșnicie. Căci oamenii, cum li se încurcă afacerile puțin, cum cad peste ei o nenorocire, o boală sau orice altă durere sau supărare, nu mai cred. Nu mai cred în Dumnezeu. Fata care se roagă la Dumnezeu să-i ajute să ia băiatul care îi place, sau o nereușită la examen, precum și alte tulburări ale acestei vieți, le sucește mintea și inima imediat și nu mai cred în Dumnezeu în ajutorul Lui. Și aceasta pentru lipsa de cunoștință adevărată, fiindcă nu cunosc, au rămas în urmă cu știința aceasta despre Dumnezeu, despre credință, despre suflet, despre existența lucrurilor nevăzute. Nu vor să cunoască și nu vor să știe. Au fost mulți în toate veacurile și vor mai fi. Așa zice și Sfânta Carte. La Proverbe spune: Pe nebun de la pisac cu piselog un pio și nu scoți nimic din el. Nu l-poate convinge nimic. Toate minunile, toate semnele, orice el e rece, el este pustiu. Așa a fost un împărat odată nebun, care a chemat la el pe toți învățații din împărăția lui și le-a dat următoarea poruncă. Să-i arate și lui pe Dumnezeu, să-i spună cine a fost înaintea lui Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu acum? Le-a dat timp de gândire o săptămână și după o săptămână să vină și dacă nu vor răspunde la aceste trei întrebări, la toți li se vor tăia capete. Mare tulburare a fost pe ei. Nu știau ce să facă ca să răspundă împăratului. Trei filosofi mai cunoscuți împăratului au plecat triști și îngândurați înspre dealurile și pădurile din apropierea orașului lor. Mergând ei, întâlnește pe o câmpie un ciobănaș cu sufletul curat, păscând oițele lui pe câmpul acela. El când îi vede așa de triști, îi întrebă, Dar pentru ce sunteți așa de supărați?" Ei spun supărarea lor, dar ciobănașul îi domolește cu cuvinte blânde, spunându-le că în ziua când vor trebui să se prezinte la împărat, să-l ia și pe el și să-l ducă în fața împăratului și el va răspunde împăratului la cele trei întrebări ale lui. Așa au făcut. În ziua când s-au prezentat toți, l-au luat și pe ciobănaș. Când i-a întrebat împăratul pe filosof dacă au găsit răspuns la întrebările lui, i-au spus că au găsit pe acel ciobănaș care va răspunde în locul lor. Când a văzut împăratul pe ciobănaș, l-a întrebat, ești tu capabil să răspunzi la aceste întrebări? Da, împărat. voi răspunde cu ajutorul lui Dumnezeu. Vezi, i-a zis împăratul, că dacă nu-mi dovedești unde stă picioarele, îți va sta capul. Atunci, în fața la toți învățații care se adunaseră acolo, împăratul îi pune prima întrebare, să-i arate pe Dumnezeu. Ciobănașul îi răspunde, împărate, nu se poate aici în palat, că Dumnezeu este mare, să ieșim afară ca să ți-l arăt. Ieșit de afară în curtea palatului, îi spune împăratul, ea privește sus împărate, Privește bine în sus, în soare, uită-te bine acolo. Împăratul se uită și nu putu ține ochii în soare, îi plecă repede în jos. Ciobănașul îi spuse cu glas tare, Privește bine, împărate, în soare, ca acolo îl vei vedea. Împăratul îi spune că nu se poate uita, iar el îi răspunde, Păi vezi, împărate, nu poți să privești la lucru mâinilor Lui, la o jucărie a Lui Dumnezeu. Atunci cum ai să poți să privești și să-L vezi cu ochii aceștia muritorii? Pe acela care a făcut toate, nu te tem că ai să fii ars de săvârșit. Împăratul s-a lămurit pe loc pentru prima întrebare. A doua întrebare îi spune... Bine, bine, dar atunci să-mi spui cine a fost înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea aceasta o pun mulți nebuni și în vremea noastră, să știți. Ciobănașul îi răspunde împăratului. Te rog, împărate, în numără până la zece. Împăratul începus în numere și zise, unu. A, nu așa, împărate. Zi înainte de unu, ce este? Atunci împăratul spuse că înainte de unul nu este nimic. Așa și cu Dumnezeu împărate. Înaintea lui Dumnezeu n-a fost nimic. Atunci a treia întrebare. spune tu ce face Dumnezeu acum? Ciobănașul îi răspunde. Dumnezeu lucrează mereu împărate și creează mereu. El a creat cerul și pământul, soarele și luna, stelele și mările, oceanele și tot ceea ce vedem și nu vedem. El dezlănțuie fulgerile și trăznetele, vânturile, ploile și apele îl ascultă și se cutremură pământul și temerile lui când privește spre ele. El lucrează prin îngerii săi și prin oamenii curați la suflet și aleși de el. El împărate vorbește prin gura mulțimii și într-o zi când El nu va mai vrea să fie împărat, vei fi alungat din scaunul tău fără voia ta și pierzarea te așteaptă. Dar toate acestea împăratul a rămas mut, s-a mirat de înțelepciunea unui simplu ciobănaș care a scăpat pe toți filosofii și învățații din împărăția lui de moarte. Iar împăratul, s-a smerit înaintea lui și a oprit pe ciobănaș cu el ca să-l învețe mai departe căile de urmat ale acestui mare Dumnezeu, care nu se poate pipăi cu mâna omului pământean, pentru că după cum ne încredințează Sfânta Scriptură, Dumnezeu este Duh și tot Dumnezeu este și foc mistuitor așa cum s-a lăsat descoperit prima dată lui Moise în pustie și cum zic sfintele cărți că pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor spre care le nu poate privi oștile îngerești. Dar prin născătoarea de Dumnezeu ni s-a arătat Dumnezeu întrupat ca să ne arate ca la niște copii, că la niște copilași mici existența Lui și să ne încredințeze de puterea Lui. Să ne ajute și nouă bunul și milostivul Dumnezeu ca să-L cunoaștem, să-L credem și să-L urmăm și să facem voia Lui. Căci numai cei ce ascultă și face voia Lui, își vor mântui sufletul și se vor duce acolo unde locuiește el unde e fericirea cea veșnică în raiul cel binecuvântat. Doamne, Iisuse Hristoasă, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care ai putere pe pământ ca să iers păcatele, care ai întărit trupul și sufletul cel slăbănogit și l-ai făcut pe loc să meargă cu patul în spate înaintea oamenilor, care a întărit pe slăbănogul din Evanghelia de astăzi, întărește-ne și pre noi în credință tare. Dă-ne iertare păcatelor și fă pe toți care ne-am adunat aici în sfânt locașul tău, ca să umblăm numai pe calea ta cea sfântă și să nu mai risipim niciun ceas din viața noastră pe drumul celui rău, ca să slujim ție și aici și în veșnicie, Amin.